Я в розпачі. Вони такі схожі, як дві пляшки соди. Обидва на злочинця, кого бачила тоді вночі, як я маю відповісти. Притьма в розмову втрутився гейсток. Можна сказати? Ми слухаємо, чого тобі треба, повернув обличчя капітан. Я згадав подробицю. Пройдуся знов. Тоді вона, хоч би їй очі заліпили воском, побачить хто. І знайду речі вбитого. Я ховав. І тільки я знаю, де вони. Ваша вимога задоволена, містер Гейсток. Відбудемо третій ваш перехід. Всі на місця. Запала глибока мовчанка. Всі приковані увагою до перевірки. Гейсток, проходячи недалеко від ліхтаря, глянув на лівий черевик і, ніби скидаючи прилиплі листки, вдарив ним об асфальт і струхнув. «Він! Він!» – потвердила кивком пані Декстер. «Я пригадую, він так зробив лівим черевиком струсити листки. Тільки він!» Капітан трохи аж пригрізнено спитав, ніби в суді. «Ви могли б поручитися, як заприсяжнений свідок, місіс Декстер? Тисячу разів тільки він міг так зробити, з несподіваним вивертом. Я тоді здивувалася. Безумовно і твердо. Він!» Наближаються два детективи і з ними гейсток. Він продовжує сповідь. «Друга справа. Я запримітив пані з великим псом». Вернувся через десять хвилин побачити, що робиться. Нікого нема. Вирішив сховати речі мертвого тут, де пані стояла. Найменш могли після її заяви в поліції шукати якраз на цьому місці. Я і відступіть на бік кожен. З великої щелини горбуватого скельника він вигріб листя, мох, землю, камінці. Застромивши глибоко руку в бічний скіс, дістав документи і годинник. Подає капітанові на розгляд. Один з детективів цікавиться – «Грошей нема, куди дів!» З підсиленою поважністю Гейсток дораджує. «Випросіть дитячий буквар і виведіть пальцем по літерах до останньої. Там за нею відповідь. «Зробили добре, розкривши цей ваш морд, крім першого», – хвалить капітан. «І чим ви кермувались?» «Раптовою пригадкою адвокат пояснив, якщо в обох випадках ви вбили виключно в самозахисті від смерти». З руки подібних наркоманів, як самі, а так справді було, то запевнено, кара зменшиться. Ну і при умові, коли в суді побачать каяття на переконливому вчинку, маю особливе почування і посвідчую через саме викриття, хоч мій стан погіршився. Робить вказівним і середнім пальцями знак собі перед губами. Шеф, сигарету. Прошу. Ви не зробили помилки, згодившися співробітничати в трудній справі. «Ну і крім того, бачу, найсгай!» Якось, мов, недбало, дбало, додав Гейсток, показуючи на Паладюка. «Мій двійник точно як я. Просто жаль. Це все, якщо я належу в тюрмі, ведіть. Хочу пити каву». Учасники більшістю зразу відходять і тоді звертаються в з до пані. «Два детективи відвезуть вас до хатніх дверей. Я вдячна, скажіть». Чи містер Паладюк після ув'язнення Інислави спроможеться реабілітувати собі ім'я? Тяжко. Пляма зостанеться і на невинному, але побачим. Я спричинилася, бо помилково вказала, що він мордерник. Чи можна йому допомогти? Залишіть. Такий характер. Він постійно в самосудді. І страхові виглядати, як жебрак. брак. З подій самого життя родиться поміч кожному, аби побачив. Мадам... На добраніч. Зоставшися сам, у з розмірковою, що от найцікавіша річ тепер. Куди напрям людської вдачі після такого смерчу, а? Закуривши, старий полісмен відходить до автомашини при деревах під помаранчевою яснотою від ліхтаря. Скорбний розслід. Двір біля замкоподібного будинку з обрисами башт і зубчастих стін Армурі, що належить поліції весь заповнено ввечері рядами на звітність під доглядом комісара Кліфорда Кернета він встанов осторонь на підвищенні а поряд капітан Ламберт Волдок і Дональд Обрікс напротив внизу на проміжку між колонами гуртуються Меснер Ремзі Клепард і декотрі з прибічництва Комісар вимовляє слова якось глибоко грудно, ніби в тоні індустріального директорства,